і опозиційний вираз обличчя, як мій режисерик бахвалився, під ковдрою зберігав. А суспільство утримувало тебе, як кота для годиться. У мене мишей зроду не було, я їх у поля та ліси оцилаю, а котика я підгодовую. Ну-ну, незадоволено буркнув стравикіт Мурлика, справді завелася, уже й на нас котів. «Пробач, Мурлико, це я до слова. Ти ж, Муркотику, знаєш, як я люблю тебе. А тепер і ти, Робінзоне, там, де ти лежав, на теплій лежанці, державній не потрібен. Бо настають інші часи для інших людей, для таких, як я, як моя Маринка, як Ростислав, який довкола Маринки крутиться і грошвою її засипає». Для ділових, тверезих, хапких людей Які ніколи не називали себе і не назвуть совістю народу І не були і не будуть нею, як і ви Але є і будуть завтра моторами життя І ось ти, відчувши свою непотрібність у тому світі Придумав для себе острів І свою високу місію на острові Охоронця добра, духовного лимуромця бо людина нікому не потрібна, не здатна жити, то придумав свою потрібність. У місті жив у світі вигадок, ілюзій, фантазій. Утікши з міста, ти ступив з одної ілюзії до іншої. А кожному Іллі Муромцю потрібен соловей розбійник. Інакше як йому, Іллі Муромцю, існувати без солов'я розбійника? Навіщо він? Я до чого усе це веду, хоч і здалеку, до той ж таки лисої гори, до нашої з тобою нічної пригоди. Та кому твоя душа, окрім мене, дурною потрібна? Сатані, дияволу, Люциферові, чи як ви там його звете? У нього таких душ, як гною, аби лише свиснув. І уся твоя картинка, що її ти вималював в уяві своїй. Картинка з білим богом і чорним богом, які між собою борюкаються. Дитяча гра, солодка казочка книжників. Хочеш, я тобі відкрию велику таємницю світу. Слухай, що вечора бог і диявол на одній призбі, під одною хатою сидять, спочиваючи після трудів земних Сатана розказує скільки людей він за день викосив а Бог слухає головою схвально покивує і роботу на завтра дає Сатані десь скільки людей ще вкосити бо земля, мовляв, людям переповнилася, як грядка бур'яном Оце і вся тобі світова правда Нижче мене над струмком дачник поподувався «Професор, гуманіст великий. То сам він і коси руки не візьме, за гріх великий має косити живе, рослинки, бадиленки йому жаль, душа така витончена. А як травичка у саду підніметься, і реп'яхи, і борщовик попід тином, кличе він сусіду свого, просто сільського, з косою, ставить йому пляшку і командує, де косити» то хто із них Бог, а хто диявол? І кому молитися, якби я була травинкою-билинкою у професорському саду? Ось точнісінько так і Бог із дияволом господарюють у саду земному, як два добрі друзяки на призбі. А ви, дурні, через них лоби розбиваєте, моральними муками мучитеся, словесні «Плетеники, плетете!» Я слухав її пристрасний хаотичний монолог, як слухають вітер за вікном. Слухав і не слухав. І все ж за тим слововиверженням була своя логіка, своя правда. Я належав таки до вимираючого виду. Мамонти впередень людникового періоду, ось хто ми. Можливо, і учора ми не вельми були потрібні, але травиці вистачало і для нас. Нам дозволяли пастися, хай і на крайку долини, і ми самі підтримували ілюзію своєї потрібності. Але починалася нова епоха, без ілюзій, епоха тверезих циніків, епоха вовків. Ми ще можемо відступити на свої острови. Проте ненадовго крига посуне і на острови, досить скоро нас засиплють сніги. Можливо, ми помремо на стоячки, як мамонти, гордо. Можливо, через багато століть нас відкопають і показуватимуть у музеях тіні наших благородних, почутливих душ. І розказуватимуть байдужим екскурсантам. Ось колись тут жили мамонти душ. Вони вимерли, бо не могли призвичайтися до нового життя. Вони називали себе інтелігенцією. Хоч утіха нам від того мала. І все ж це не головне в монолозі балерини. Справді, релігія – це коли людина наодинці з Богом. Але з Богом, а не з дияволом. І казочка про Бога та диявола на одній призбі, після трудів земних, підступна казочка, бо розмиває поняття про добро і зло. Усе в мені, вибудоване десятиріччями, хай і безпринципного, але й непродажного життя, опиралося тій розмитості. Успадковане від батька з матір'ю, хоч і вони не були святі, але вони, принаймні мати, чітко розрізняли, де добро, а де зло. І якщо змушені були реальністю буття прислужувати злу, то звітували собі втім. Хай Робінзона на безлюднім острові з мене справді не вийшло, бо Робінзон справжній, історичний, літературний, творив реальність, хоч і на безлюдному острові. А я знову творю черговий міф – я весь як оболоко. Без чітких моральних контурів Хай Але я не хочу ступати у те болото У ту розмитість У той туман Куди мене тягне балерина Свідомо чи несвідомо Я хочу-хоч Щось зберегти в собі Душу І найкраще, що я можу зараз зробити, Це підвестися І піти геть Так я думав Піти не озираючись Назавжди. Натомість милувався крізь примружені повіки розпашілим, злим, прекрасним обличчям Таїси. Вона таки прекрасна у своїй наступальності. Хоч я й знаю причину тої наступальності. Вона не стала одним із нас, одним із мамонтів, приречених на вимирання. Так я виправдовував і її, і себе бо я не хотів її втрачати, не міг. Це було понад силу мою. «Що ти, Таїссо, сьогодні така знервована?» примирливо мовив. «Знайшла місце і час, під чарку, під чудовими до вуху. Я радий, що утік від київських принципових сотрясінь повітря. Я хочу хоч тут, біля тебе, спокою, затишку». Розкажи краще про пса, який пише вірші. Я все ж колишній видавничий працівник, літературний редактор. Можливо, балерина теж відчула, що я на грані. Обід колеса треба гнути обережно, інакше деревина трісне. І вона перемінила тему розмови, навіть голос її став інший, розважливіший, добріший. Ой, ми свого жульєна так любимо, і я й Маринка, і навіть Ростислав, хоч спершу між ними не було дружби. Жульєн просто скаженів, коли бачив його. Але Маринка сказала Ростиславові Полюбить тебе жульєн, тоді і я полюблю. І Ростислав задобрив його печивом і нахвалянням його віршів. Жульєн страшенно любить печиво. І як і кожен поет не байдужий до похвал. Тим більше сам уже увірував, що він геній. Ой, геній, буркнув кіт мурлика. Не смішіть мене. Геній, геній, проскрипіла з берези ворона. Гав-гав і вже вірш. Справжній талант завжди викликає заздрість. «Це єдине, чого і люди, і звірі ніколи одне одному не прощають», – дуже серйозно мовила балерина і вже не зважала на іронічні зауваги своїх вихованців. А таланту Жул'єна прорізався одразу, як тільки він навчився говорити людською мовою. Я спершу насміхалася з його верзінь, а потім почала записувати. Ще й розповідала йому… Що таке поезія, з чим її їдять, що пам'ятала із занять у шкільному літературному гуртку, і став він складати вірші усе кращі і кращі. Я посла декілька його творів до районної газети, розповіла про жульєна. Так вони мені знущальну відповідь прислали. Висміяли сільську бабу, мовляв, пси віршів не пишуть. А це усе ви самі не сочиняли і хочете за пса свого сховатися. Ну, тут мені уже вожжа під хвіст, я й понеслася. Як ви такі, думаю, то і я така буду, а мій пес поетом стане не дурніше од вас, хоч сом народився. А моєї куми свекор, у районі друкарні працює. Я через нього з друкарями і зазнайомилася. Одвезла хлопцям по банці трилітровій меду, бідон медовухи. Вони за одну ніч набрали і видрукували книжечку на обрізках паперу, а зшивала уже я сама. Я тобі подарую. Непогана книжечка вийшла. Зветься Жульєн Тексти».